Ти, мамо, скажеш, якщо запитають, звичайно. Ну, що я хворий і другий день уже лежу. Усікла? Тьху, плюнула спересердя мати. Ти по-людськи можеш розмовляти? Ну, того, Льоха почухав пальцями босої ноги під коліном другої. Я з одним типом посварився, і міліція може розпитувати. То скажеш, що я хворий що з дому нікуди не виходив. Мати сплеснула руками і заплакала. «І коли вже ти розуму наберешся знову за своє?» «Мало тебе життя вчило?» Вона сердито висипала з кастрюлі картоплю в корито, тиснула синові в руку м'яло. Нагодуєш кабана!» – звеліла. І балабан покірно почав толкти картоплю. Та тільки на мати вийшла з двору, він з ж штовхнув ногою корито, і дістав цигарки, випустивши кілька акуратних кілиць диму, підвівся і рушив до сарая, де під дровами лежав пістолет. Йому так хотілося поглянути на нього, однак примусив себе зупинитися, висипав картоплю кабанові, з цікавістю спостерігаючи, як той жадібно їсть, і вийшов у садок. Став за креслатою яблуною так щоб бачити сусідське подвір'я. Дочекався, коли на ганку з'явилася баба Соня, підійшов до невисокого паркана, що розділяв садиби. «Гарні у вас полуниці!» – почав голосно. Баба Соня не дочувала, та й бачила вже погано. Хочудувала, що все гаразд, і сердилася, коли хтось співчував її. Баба не почула, проте закивала згідливо головою. Відповіла про всяк випадок байдуже. «Здоровий був, Льошко! Як твоє життя?» «Гарні у вас, полуниці!» – повторив Балабан голосніше, мало не крикнув. «Я вчора ввечері дивився, як ви поливали грядки, і думав, що ви з таким урожаєм роботимете? Грошей мішок наторгуєте!» Бабі чомусь не сподобались Балабанові підрахунки. Підозріливо стрельнула на нього очима і замахала руками. «Які там гроші? Слези не гроші!» «Во, у тебе по скринях би пошмонити!» «Не одну сотню заначила!» І з подумав Балабан та солодкою сміхнувшись промовив. «Я вчора ввечері дивився, як вправно ви працюєте, і думав. «Молодець, баба Соня, нам би отак. «Ніяка хвороба її не бере». «А я ось закашлявся, зовсім розклеївся». «Погода», – категорично мовила баба. «Я тобі Льошу малинки дам», – раптом заклопоталася, – «як рукою зніме». «Пив уже», – зупинив її балабан. «Я вчора хотів попросити у вас банки, але ви були зайняті на городі». Він знав, що баба Соня щовечора поливає полиниці. І не помітила мене. Це вже був натяк на її бабину підсліпуватість. Як це не помітила, образилася вона. Бачила, як облупленого. Ще хотіла запитати, чого вечір марнуєш. Молоді де на танці? А ти ж бідний, скільки життя не бачив. Балабан рішуче зупинив її. Та хворий же я кажу вам, то я зараз банки принесу. Заметушилася баба. Вона збігала додому. «Ході, не поставлю, мати ж на роботі!» Коли баба Соня пішла додому, Льоха плюнув її у слід і почав снідати. Та не втримався. Злодій озирнувся і шмигнув до сарая, щільно причинивши за собою двері. Витяг з-під дров чорний воронованої сталі пістолет, перезарядив, прицілився, пошукав мушкою ціль, Однак стріляти в сараї не наважився. З жалем зітхнув, переклав патрон до обойми, загорнув пістолет у чисту ганчірку і, заховавши під дрова, пішов снідати. Не встиг запити яєшню свіжим молоком, як побачив у хвірці знайому постать дільничного інспектора Хохломи. Цей настирливий лейтенант уже набрид балабану, відчув, як замлоїло під грудьми. А долоні спітніли. Льоха пірнув ліжко, натягнувши ковдру до підборіддя. Почувши стукіт у двері, не відповів.